і до кімнати вривались невидимими потоками пахощі білої акації, а в небі над високими тополями сяяло сонце останніх днів травня, тато мій певно думав про життя своїх синів. «Батько, батько, а ти пішов у третій десант уже сьогодні?» Серце забилось прискорено, ніби я пробіг кілометрову дистанцію. Несміливими очима я зверкав на кудрявого й коропа, який давно мені обіцяли дати рекомендацію до вступу кандидатом у члени ВКПБ, а потім дістав з польової сумки чистий аркуш паперу, авторучку і присів край столу. Все вирішено. Третю рекомендацію Пришлють товариші з Гвардійської військово-морської частини. Ніхто все одно за мене туди не полетить, якщо не полечу я. Ніхто за мене не воював і далі воювати не буде. І я написав до партійного бюро, розвідвідділу штабу фронту: "На третє завдання піду комуністом і підписався, поставивши дату. Я ще перечитував написане, а перед очима пізній вечір одинадцятирічної давності в бабусиній хаті. Під сліпуват як каганець, на столі розгорнений аркуш паперу, на якому я малював риску за рисочкою обличчя чоловіка, що став символом боротьби проти фашизму, ще в рік приходу банди Гітлера, Геринга, Гіммлера, Геббельса до влади в Німеччині. Я підвів голову і озирнусь. За спиною стояли Сергій Кудрявий і Станіслав Короб. Вони вже прочитали мою заяву. Бог трійцю любить, ствердив комуніст Короб. Летимо. А тоді вже, не договорив Кудрявий і притиснув мене до свого плеча. 6, восьме жовтня. Вранці прибуло поповнення. Як і заведено, у новаків були не свої, а вигадані імена і прізвища. У чоловіка Артур Латиш, у дівчини милозвучне поетичне ім'я Тайда. На свої 30 років Латиш був огрядненьким, вайлуватим, ходив як качка, перевалюючись з боку на бік, гуппаючи по підлозі чи по землі чоботищами розміру 45-го. Щоки його були ніби трохи надуті і зарослі густою щитиною, ніс розплесканий, качиний. Коли Артур сміявся, звичкою трохи задерши голову, то здавалося, що сміявся, і роздвоєний ніс настільки був виразним. А сміявся латиш частенько, бо вдачі був, оптимістичної і добродушної. Якось буркотун Короб сказав мені, хм, «Цей велет латишака, мабуть, і сердитись не може». Артур міг бути схожим на мірушника, на крамаря, на пекаря, я вже ніяк не на десантника. Такому й маскуватись не варто. Візьми в руки сокиру, пилку або ще якийсь інструмент, і йди хоч на кухню до німецьких солдатів. Повірять, що прийшов майстровий чоловік, який може чимось допомогти по теслярському чи столярному ділу. Насправді ж, Артур з 14 років працював бляхарем. Латав, стелив дахи у ризі, Лієпай, по інших містах, і, звичайно ж, у рідному Голбине, облазивши на дахах добру тисячу кілометрів і полюбивши ще більше з тих дахів, і неповторно єдину в світі ригу з соборами, що увінчені готичними шпилями і куполами, яким уже сімсот років, і невимовно чарівну, зелену, задумливу землю Латвії, зе полями, луками, дуболо-сосновыми лесами, реками и струмками.